Dobrý večer, vítám vás na další čtvrteční přednášce. Než přistoupím k dnešnímu programu, tak jako obvykle poptávka. Na příští příště, přednášku bude mít přednáška v angličtině našeho hosta ze zahraničí, Dama Bunka. A uh, titul té uh, přednášky je Parental Control of Make Choice. The Universality of Parental String Conflict over Make Choice. Takže určitě bude to určitě zajímavé. A uh, teď, jak bych uh, uh, uvedl tu dnešní přednášku, uh, asi jste si všimli, že uh, je změněné téma. Stalo se nám to, že. Uh, původný přednášející, který měl taky ze zahraničí odpadl a ta přednáška byla bez náhrady zrušena. Nicméně my tady máme ve že když se nám tohle stane, alespoň stane se nám to z nějakou tak tu přednášku nějakým způsobem nahradíme. A kolega Fleger, který je jedním spol ze spoluorganizátorů, se napítl, že Tedy místo toho řekne svoji přednášku a to na velmi kontroverzní téma, to znamená téma původu covidu, že je tady už vlastně třetím rokem v situaci pandémie, kdy se o tom jako říká všechno možné. Samozřejmě kolegu Flegra není nutné představovat, on se vyjadřoval hodně ke covidu v médiích, ale. Málo kdo už ví, že se tím zabýval i profesně, vlastně výzkumem toho COVIDu, a on nám vlastně tady poví svoje argumenty ve prospěch jedné z těch hypotéz, kde se ten COVID vzal. Takže se mluví o tom, že je prostě přirozeného původu, nebo že, že je sice přirozeného původu, ale utekl to, že nebo že je umělého původu a dneska se dozvíme, jak to opravdu je. Prosím, já. Děkuji, děkuji za úvod. Eh, ano, téma možná kontroverzní, ale vidíte, až to přednášíme, že všechno bude naprosto jasné. Eh, jinak eh, jako téma je takový nutný, ale aspoň vám to zkusím vynahradit tím, že bude potom překvapivá poenta. <laughs> tak, eh, tu překvapivou poentu teda prozradím na začátku, se se, Sárskou 2 je chimerický protein, který vzniknul vlastně spojením dvou částí. Jednak části jako většiny genů pocházející teda z, z viru, který měl, který se vyvíjel ve Rápenci, a jednak viru nebo části viru. Konkrétně jednou věnu, který pokázel, který byl dobře adaptovaný už předem na člověk. Tak. Takže je to dobrý, už se naleknete až k tomu, tomu dojde. Já začnu u adama, a takovým adamem v imunologii jsou MHC antigen. To, co umožňuje rozpoznat, co je cizí, a co je vlastní imunitní systému. To co imunitímu systému to umožní, tak jsou MHC antigeny. Ten trik, jak rozpoznat, že teda v těle je nějaký třeba cizí virus, tak je geniální a přitom jednoduchý. Virus uvnitř buňky produkuje nějaký proteiny, jakýkoliv proteiny, které jsou v vůjce produkovány, přímo tam přepisované z DNA nebo v tomto případě teda z RNA, tak dále, tak část z nich je vzorky ze všech proteinů, které jsou tam syntetizované, jsou okamžitě rozstříhány na peptidy, na krátké řetězce, prostě třeba deseti aminokyselin, ty jdou do endoplasmatického retikula a tam se spojí s MHC antigenem první třídy. To jsou tady takové ty čtyřlísty. Ten protein se dostane tadyhle na, na ten MHC antigen, přitaví se tam a z MHC antigeny ten se dostane na tohle buňky a tam se předvádí, ukazuje vlastně vzorky všech proteinů, který v té buňce jsou v danou chvíli syntetizovány. Takže jsou tam vzorky jak z těch tělu vlastních proteinů, tak z těch cizích proteinů, které pokázejí z nějakého virusu. Podobně teda to funguje e, zase tady v té druhé polovině. To se jedná o proteiny, které e, ta buňka sežrala zvenku, tak ty zase dostane jinou cestou e, přes endozómy do lysozónu. A tam je taky pán peptidy na ty krátké přechy. A ty zase pro připojí na MHC antigeny druhé třídy a ty zase vystaví tady na povrchu. Takže všechny buňky našeho těla vystavují na svém povrchu vzorky peptidů, které který jsou buď syntetizované přímo v té pak je to na MHC antigeny první třídy, a nebo sežraný z pak je to na MHC antigenech druhý tříd. Ty MHC antigeny první a druhý třídy vypadají, no nějak takhle schéma, si můžeme udělat, jinak jako to vazební místo vypadá takhle zajímavě, jsou tam takový dvě Prostě takovej, tady je tam takový údolíčko, ve kterým je schovaný ten peptid. To, když se to začalo studovat a dělali se e, rengenoskopický obrázky tady toho, e, tak krásně viděli jako strukturu toho MHC antigenu a tam se jim to ne a ne podařilo zástřed. Tam bylo něco hrozně divného, prostě taková šedivá hmota. no protože každý MHC antigen tam měl chybcený jiný peptid. Takže než jim došlo, jak to vlastně funguje, tak jako koukali jako vědci docela z, jako s ošklivostí na to, co jim ty krásný drahní přístroje vyvaly. Jaká je struktura těchto MHC antigenu první a druhý třídy, to pro vás nemusí zajímat. Důležitý je, že MHC antigeny druhý třídy tam držejí jako ten, ten peptid, který sežrala ta buňka z výpru. A MHC antigeny první třídy tam držejí většinou kratší peptid, který pochází z něčeho, co se syntez, syntetizuje přímo v té buňce. Co je zásadní? na T-vůňkách, vůňkách systému, tak existuje t receptor a máme dvě nejdůležitější skupiny t buněk aspoň pro tuto chvíli, to jsou CD8 t konkrétně cytotoxický CD8 t který rozpoznávají tím svým receptorem Peptid, jedině když je jim prezentovali na uh, MHC antigenu první třídy. Jo? A to je důležitý, protože to jsou cytotoxické buňky. A jakmile tam rozpoznajte ten antigen, tak tu buňku Jo, Protože vědí, že uvnitř je syntetizovaný nějaký cizí protein, z kterého pochází tenhle ten peptid. Podobně to funguje s helper bunkama, ty cd 4 slavný. Tam ovšem je to helper, takže když pozná nějaký cizí peptik, tak ty antigen prezentující bunce poskytne pomoc, poskytne ji růstový faktor. Když je to třeba B bunika, tak Prostě tím ocení, že ona, že ta bémůjka dokáže do sebe vcucnout nalepený na svých, na svým, na svých protilátkách cizorový eh, Jo, Takže na tom je založený zase výroba protilátek eh, v našich eh, jako orgánech. Jo, Takže když uvidí, když rozpozná helper cizorový proteín pomůže tím buňce a tím pádem třeba umožní vybrat z těch B v ty, kteří dokážou vyrábět protilátky, kteří rozpoznávají něco cizího. Na tom je založený zase zrání optimity protilátek, ale potom s těch nebudeme povídat. Důležitý prostě je tenhle ten trik, že když se rozpozná něco cizorovým, cizorovým protein tak se něco zajímavého stane. Pak to bylo syntetizované v buňce, tak to zajímavé je, že se ta buňka zabije, tak tím se zlikviduje ten virus třeba. A když to je ta MHC antigenek druhý třídy, tak se té buňce poskytne pomoc, což třeba funguje při, tím, při výrobě těch protiláv a jaké je zařízení, že teda se uh, jako zabijí jenom ty uh, ruky, které prezentují cizorodej antigen, ne ty, které pe cizorodej peptid, ne ty, který prezentují ty tisíce, desetitisíce peptidů, možná tisíce peptidů pocházející z tělu vlastních proteinů. No velmi šikovně, zase krásný trik, do týmu přichází. No, přicházejí uh, který mají všechny možné specifity, rozpoznávají úplně všechny proteiny, peptidy, které, které v tom těle se můžou syntetizovat, ale jakmile tam rozpoznají nějaký peptid, tak jsou zabití, dostanou signál, spákejí se ve vraždi. Takže do týmu, do týmu přicházejí té hunky se všema možnými specifitama prostě MHC antigenama, který můžou vázat třeba tělu vlastní peptidy, ale ty, kteří rozpoznávají tělo vlastní peptidy, tak v tom timu jsou zabitý, anebo aleskou inaktivovaný. Je to ještě trošku malinko složitější, ale pro tuhle chvíli si, bude, si to představit, že je to tak. Takže ven z vycházejí buňky, který taky rozpoznávají obrovský, poč, obrovský spektrum peptidů, ale nerozpoznávají žádný svůj tělu vlastní peptid. Jo? A tím je zaručený, že když teda e, cytotoxický teralymfocyt najde na nějaký buňce peptid, který dokáže rozpoznat, tak musí pokázet nutně z něčeho cizího. A se ta musí zabít, aby se zabil ten virus, který je v ní. Tak, tím obíhat tam. Eh. No, eh, samozřejmě tohle se těm parazitům, virům a podobně eh, jako moc nelíbí, eh, aby byly rozpoznány. Takže v přírodě neustále od původu adaptivní imunity někdy, když strašně dávno, probíhá to evoluční zápas mezi parazitem a hostitelem Mezi parazity a hostitelem. Prostě ty parazity se snaží, aby tímhle mechanizmem ten imunitní systém nerozpoznal. No a jak to nejvíc zařídit? No, třeba tím, že budu mít málo peptidu ve svých proteinech. Jo, vyrobím si ty své proteiny s co nejmenším spektrem peptidů. Prostě sestavím je, to letos, z kterého sestavuju ty své proteiny, tak musí obsahovat co nejméně kostiček, aby byla šance, že všechny ty kostičky, které budu používat ve svých proteinech, tak používal i ten člověk, jo, který se se mnou nakazí. No, protože pak, jako, když se mu to povede tomu viru třeba, že fakt používá jenom stejný slova toho, v tom katedrickém slovníku, tak ho ten hostitel nemůže rozpoznat. Všechny té dníky, které by rozpoznávaly, tak už byly v týmu odstraně. Takže to by bylo ideální. Tak, jenže problém samozřejmě je, že... Když to naše lego, z kterého sestavujeme prote, svý proteiny, je příliš chudý, má málo, málo kostiček, tak ty proteiny nebudou moc dobře fungovat. Prostě něco tam bude chybět. Takže to nemůže udělat, že by se zbavil všech. Prostě je nějaký minimální spektrum těch kostiček, těch peptidů, který, který ten eh, anazid potřebuje k tomu, aby vůbec fungoval. fungovat. No a pak je teda druhá možnost používat bohatý ledo, ale musí být úplně stejný, jako používáte můj hostitel. Jo, snažit se mít chudý, chudej slovník peptidický, selekcí vyházet co nejvíc těch hostíček, který dokáže něčím nahradit. Protože tím je chráněný proti, tím může prostě napadat docela široký spektrum jako hostitelů, ale moc se tam nebude asi dařit, když bude mít takhle ochuzený proteiny. No a nebo se musí, si musí vybrat nějakého konkrétního hostitele a na něj se specializovat. Používat stejný slovník, jako používá on. Prostě selekce něco takového časem dokáže. Já jsem myslel, že tady je jiný obrázek. No, uh, uh, používat uh, prostě stejný slovník. No a to taky jako touhletou cestou se parazití taky už často vydávají. Uh, tadyhle jsme se teda nejdřív zaměřili před... Strašně moc lety tenhle výzkum začal, ale dovedený dokonce byl vlastně až v roce 2017 do publikace. Chtěli jsme ukázat, že teda ty parazitický organismy skutečně mají chudší peptidické sloví než ty volně žijící organismy. Prostě ten základní trik parazita je pochudit si peptidický slovník a tím pádem by se měli lišit eh, parazitický od neparazitický, tím, že budou mít chudší slovník. No, jak to studovat? Eh, vzali jsme si, si dávno, když ještě nebylo posek, plně posek organismů, tak jsme si vzali tady, ostahovali eh, proteomy, prostě všechny, sekvence všech proteinů 38 parazitických druhů a 33 volně druhů. A v počítači jsme rozsekali ty jejich proteiny na všechny peptidy, které tam byly, překrývající se peptidy. A sestavili jsme si pro každý z těchto 70 organismů slovník. A sestavili jsme si ho pro slova o 3 aminokyseliny, 4, 5, 6 až 12. Protože se ví, že ta dílka těch peptidů je tak někde do 10, do 12 aminokyselin v případě teda. MHC antégenu druhé třídy, v případě těch MHC antégenu první třídy jsou o trochu kratší. Takže tady jsme si byli jistí, že pakli některý z těchto těch slovníků je skutečně ochuzený, tak bychom ho tam měli mít. Tohle je výsledek analýzy hlavních komponent, prostě porovnání. <těk> Jak je to u 12 slovníků, by bylo docela, docela komplikovaný a bylo by tam strašně moc jako stupňů volnosti. Že kdyby, jsme, kdyby to nevyšlo třeba u 4, <těk> 4 amylokyselinových peptidů, tak musíme že by to nevadí, tak zkusíme u pěti, taky ne, tak A u mi to zrovna je výborně, a u ne. Takže jsme si vzali všechny ty, které jsme měli, Prohnali jsme to analýzou hlavních komponent a našli jsme si tam, které komponenty opravdu popisují tu variabilitu v bohatosti slovníků. Když někde jako je málo třeba slov odílce dílce 7 aminokyselin, tak nejspíš bude i málo těch, kteří budou o dílce 8. Takže tohleto ta analýza statistická Veme do úvahy a najde tam nějaký nezávislí komponenty, který skrne to jako dohromady. Našla tam tyhle ty čtyři, a já to tady po ní nemám napsané, ale ono to vysvětluje, tyhle čtyři komponenty, tuším 90, přes 90 celkový variability. Přes 99 dokonce. Já už nevím, Je to tam napsané, Jo, to jsem se četla. Dobře, <laughs> Takže 99% celkové variability, což je fantastické. Přičemž ta první, ta nejdůležitější, která je sice nad tím, že vidíme, že ten slovník obsahuje málo čtyř peptidů, tedy peptidů, a hlavně málo pentapeptidů, a jako víc než obvykle těch hexapeptinů a těch ostatních taky, ale prostě tohle jsou nejdůležitější charakteristiky, tak, tak ten vysvětluje planet 60% variány. Takže skoro všechno vysvětluje to, že ten jedinec má málo, teda ten druh, má málo entapeptinů, těch peptidů od 5 a málo teda tetra, ale to už není tak důležitý, a naopak poměrně dost hexapevty. Tady jsou, tady je ta druhá komponenta, tady je ta třetí, tady je čtvrtá. No, ta už, ta už jenom vysvětuje 2,3% variability, takže ta už není tak důležitá, ale ukážu si za chvíli, že tak úplně nedůležitá taky není. No a pak už stačilo eh, udělat korelaci mezi těma čtyřma komponentama. A třeba způsobem života. Jestli teda jsou, v kterých z těch komponent se liší, jestli v nějaký eh, parazitický a neparazitický organism. No a vidíte, že příroda nám dělala obrovskou radost, eh, protože nejsilnější závislost bylo právě s, s tou první komponentou. Prostě parazitický organismy, ji měly mnohem vyšší, než ty neparazitické. Ta signifikance byla velikánská, přitom to N není tak vysoký, jako jo, ten počet těch, těch druhů, který jsme tam bylo, měli, bylo asi 70. Jo, takže to, to bylo velmi neobvyklý. A zároveň teda s tím parazitismem ještě souvisí ta třetí komponenta. Ty ostatní závislosti, to je, za rámu, mimo rámec dnešní přednášky Některý z nich jsou taky docela zajímavé. No a pak už, takže tohle opravdu potvrdilo tu naši hypotézu. Skutečně parazitické organismy mají chudší slovník a konkrétně mají ochuzenou tu počet těch tetrapeptidů a pentapeptidů a mají naopak navýšený počet těch hexapeptidů. Když jsme si to vynesli takhle do dvourozměrného zobrazení, kde na ose x byla ta první komponenta a na ose y ta třetí, prostě ty dvě komponenty, které jsou vysely s parazitismem, tak vidíte, že ty černé se nám s, jako suhrutly, skoro všechny, tadyhle nejvíc tady teda v tom čtvrtém kvadrantu, ale poměrně dost bylo, teda tady. A ty volně žijící, ty prázdné kolečka, ty jsou ve zbytku toho grafu. Takže i okometricky, kdo nevěří statistice, tak i okometricky vidí, že tohle asi nebude náhoda, že teda skutečně ty parazitický organismy se lišejí a konkrétně teda lišejí tím, že mají chudší pentapeptidovej slovní, především taky tetra, ale když má někdo ochuzený pentapeptidovej slovní, musí mít mít i ten tetrapeptidový. Uh, tak. Tohle bylo samo o sobě docela zajímavý slovník už kvůli tomu, že do té doby se nevědělo, jaká je áhy dneska jako <těk> Není konsenzus na to, jak dlouhý je ten to místo, který rozpoznává té dníka. Jo, protože ty peptidy jsou relativně dlouhé. Pro MHC antigeny první třídy, tak nevím, 8 aminokyselin, a pro 6 až 8, a pro MHC antigeny druhé třídy, ty peptidy jsou opravdu přes 10 aminokyselin. Jenže on tam ten peptid musí nějakým způsobem držet. Takže už dlouho publikovaná práce, která se dost ignoruje, je, že teda opravdu to, co rozpoznává, je fakt to, co je vyboulený z toho důlku, z toho dolíčka, jak jsem vám tam ukazoval, a je to asi 4 až pět aminokyselin. Takže ono to opravdu jsou, krásně koresponduje s tím naším. Výsledkem. Skutečně to, co teda se prezentuje a podle se rozpoznává, že je něco cizí, jsou ty peptidy odílce 5, 4 až 5 aminokysliny. Tak, teď se vrátím k těch o kterých jsem začal předtím mluvit. To je ten druhý trik, ten parazit, dokáže obejít tenhle ten, eh, tuhle fantastickou zbraň našeho imunitního systému, to rozpoznávání cizího na základě těch těch, těch těch. Prostě použije stejný slovník, přizpůsobí si svůj slovník, slovník u toho No a to vysvětluje hostitelskou specifitu. To může být jedno z důležitých vysvětlení hostitelské specifity. Určitě ne jediný. No, ale jedna z, jeden z důvodů, proč u jednoho druhu myši se tomu parazitovi jako daří, a druhého, který fyziologicky upadá, stejně jako tam nebudou mít velký rozdíl fyziologii, tak na něj nejde. Nebo jde na šimpanze a nejde na člověka. No, nebo prostě, no. Nejhorší tam se chvíli udrží, ale, ale i v populaci by to moc nefungovalo, protože by se v něm pomnožoval málo a ten nakažený šimpanz by nakazil málo jiných šimpanzů, Zatímco když to bude v člověku, tak se mu tam bude dařit a e, nakazí jich spoustu. Jo? Prostě má přizpůsobený peptidický slouník e, svýmu <coughs> přirozeným hostiteli, a tam ho ten hostitel nerozpozná nebo ho rozpozná až za dlouho a špatně. Tak a tohle to je zajímavý, protože to umožňuje vlastně odhadnout hostitelskou specifitu najít toho přirozeného hostitele. Protože by to měl být ten, který bude mít co nejpodobnější pep s peptidický slovník a konkrétně pentapeptidický slovník tomu parazitovi, který, který nás zajímá. Jinak to přizpůsobení toho peptidického slovníku trvá asi docela dlouho těm parazitům. To vidíme z toho, kolik těch známých nemocí a známých parazitů jsme získali od domácích zvířat. A z toho, že ta, ten počet koreluje moc hezky s tím, jak dlouho to domácí zvíře chováme, jak dlouho s ním žijeme v těsném vlastně no, protože jedno přeskočí ten parazit, ale to nic neudělá. To prostě fakt většinou, když se nakazíme tamhle obliverky v lese, nějakou její nemocí, tak většinou prostě ty nemocit tomu parazitovi se v nás moc nedaří, a je malá pravděpodobnost, že teda by se u nás uchytil na ten jeden pokus. Prostě tam davit řada přeskoků tam a zpátky, eh, aby si ten parazit přizpůsobil slovně k tomu novému hostiteli. Eh, to se ví, to jsou eh, ty mechanismy eh, jako těch přeskoků hmm. z druhu na druh, tak se studovali už 100 let a víš se, že teda to opravdu není jednorázová událost a je potřeba opakovaný přeskoky a ono se to jednou třeba povede. Jo, časem prostě e, tou postupnou selekcí, když, to, když já k tomu dokází opakovaně, jako třeba u těch domácích nebo ferálních zvířat, tak časem ten, ten e, parazit. Si přizpůsobí ten slovník do té míry, že teda už je schopný i v tom novém hostiteli fungovat. No a tady máme takového jednoho parazita, o bychom docela rádi věděli, co byl ten jeho původní hostitel. Takže by to mohlo právě docela hezky omezit počet těch hypotéz o původu, protože opravdu víme, že teda je to zoonoza. Ale jakým způsobem jsme se s tím setkali, jakým způsobem k tomu přeskoku došlo, to nevíme. Jedna možnost je, že z toho vrápence, protože u druhu se ví, že teda pochází vrápence, tak z toho vrápence přeskočil rovnou ve Vuvanu jako na tu populaci lidí. No. Tady tu možnost můžeme celkem s klidným svědomím zapomenout. Prostě Wuhan 2000 km severo, severovýchodně od Junanu, kde teda žijou vrátenci a kde teda se může vyskytovat vrátenec, i když samozřejmě, i když. Jako, jako v zimě asi taky těžko. Jo? Tak jako kdyby tam k vlezli a nějaké vojzovali, nebo já nevím, tak, tak by se nakazili, ale každopádně je nemožné aby ve Wuhanu prostě v, v prosinci nebo v listopadu a v zásadě i v září, eh, jako, eh, aktivovali nějaký vrápenc, Prostě ty tam nejsou a ani netopíři tam prostě v milionovém městě v severně lokalizovaných, kde tam prostě vozáří už o netopejra, Žádnýho žádného nezavadíte, i kdybyste si nožičky uděhali. Takže pravděpodobně tahle hypotéza skutečně, ta se dá škrtnout. Další hypotézy už jsou jako to stále pozidelnější, že třeba někdo ten virus nějaký vědci odebrali v tom, v té provinci, jak se jmenuje ta provincie, já jsem to zase zapomněl, Junan, A dovezli si ho do Laborky, tam s tím neopatrně zacházeli a někdo se tam nakazil, když by o věděl, projel se metrem a jako nakazil další lidi. No, tak jak jsem vám říkal, že ten přeskok většinou je dlouhodobá záležitost, tak to moc reální, taky taky jako nevypadá, ale prostě je to jedna z možností. Každopádně ve Wuhanu je velikánská, Velkánský ústav pro výzkum viru, který se specializuje právě na koronaviry, je tam nejsilnější skupina, která se e, s, specializuje na koronaviry a mají tam e, odhaduje se 16 000 vzorků prostě koronaviru, který si navozili teda z toho, třeba z té provincie Yunnan. Takže to je možné. Pak je možný, že teda e, tam někdo s, nějako, použil některý z těch vzorků a upravil ho nějak šikovně a e, prostě neopatrně si s ním hrál, protože se docela často v těch virologických laborkách zkoušeli e, jako, no, něco co, já bych, já se nebojím tomu říct, jako výroba biologických zbraní. Dělá se to pod záminkou toho, že se potřebuje vyzkoušet, jestli teda nemají ty viry nějaký patogenní potenciál, schopnost prostě vyvolat pandemii třeba. No tak se jim trochu pomůže a změní se některý protein v tom viru a konká se, jestli to už potom bude schopný na člověka. Takže tohle je docela hádní, že teda si v tom holandském institutu hráli s tímto způsobem s Já k tomu ještě pak byl něco dál říkat. Pak je možnost, že teda si s tím hráli někde úplně jinde, v nějakým úplně jiným státě a jenom umyslně to vypustili ve vývaru, aby hodili podezření po na naší Protože jako skutečně jako existují v podstatě jenom na celém světě, jsou jenom tři laborky, kde se, tahle, jako, kde se přesně tenhle ten typ pokusů, o kterým jsem vám říkal, s koronavirem dělat. No a jedna z nich je Wuhan, dvě jsou v Americe. Jo, takže prostě kdyby někdo chtěl hodit podezření jako na Čík, podezření na Číjany, tak to udělá tímhle tím způsobem, že to vypustí tak Wuhan. No pak jsou dvě takové dní exotický. První je, že teda se od metopejů nakazili nějaký se, sekundární hostitel, prostě třeba kočka nebo norek, nebo prostě něco, co se prodávalo potom ve Bohalu na tom tržišti. A od toho se nakazili lidi. No, data proto, data proto nesvědčí. Vždycky, když něčemu takovému zatím došlo, tak bylo jasné, že těch přeskoků bylo strašně moc. Takže, když zkusili udělat rodokmen těch virů, který izolovali z těch prvních pacientů, tak jako polovina z nich, třeba neměla společního předka. Prostě nenašli pacienta, který by se mohl říct, ano, takhle vypadal, takhle vypadal ten virus a od něj se nakazili teď ostatní a lidi a jako nazbírali po cestě mutace. Tohle je zcela unikátní, prostě všichni ty, ty nakažení se dají vystopovat vlastně ke jednomu pacientu. My samozřejmě nevíme, jak v, v těch nemocnicích skončilo v procenci asi 180 pacientů, takže je úplně jasný, když víme, jak je patogení tenhle virus a u z nich to skončí v nemocnici, tak je jasný, že měsíc předtím už muselo být nakažených prostě tisíc, víc než tisíc jako Číňanů v tom městě. No, jako by jsme měli najít protilátky jako i u lidí, kteří jako třeba byli půl roku předtím odebraní v rámci nějakých klinických vyšetření. To by že to mělo být u koček, třeba byla udělaná studie v těch sbírkách se, který v kočičích skutečně našli asi 5% pozitivních COVID, ale jenom v těch, kteří byli odebráni až po vypuknutí epidemie. Prostě činili se samozřejmě snažili najít nějaký doklady pro tadyhle 100. A nejen, že teda nenašli toho společného předka pacienta nula, teda našli pacienta nula a nenašli pacienty, kteří by byli nakaženi při těch neúspěšných třeba přeskocích, ale nenašli teda ani doklady, že by, tam byla, že by se tam vyskytovaly ty protilátky v nějaký normální populace. Jo, Jak SARS, <těk> tak MERS, ve všech případech bylo jasný, že, že prostě těm přeskupům dokázalo e, Tady Tadyhle z toho, že která by se nakazily lidi, nějaký člověk třeba právě horníci, jsou doklady, že se nakazili, jo, ale nejsou doklady, že by se nakažoval jeden od druhého, že už by ten virus byl uh, adaptovaný. Prostě je šest případů, už v uh, 2014 nebo 2012, nejsem si jistý, 12 asi. Uh, právě z té provincie Jumann, kde teda šest uh, horníků uh, onemocnělo, Tři z nich umřely a ty příznaky vypadaly opravdu jako AIDS. To se podařilo vyhravat jako příslušnou disertaci napsanou Čínsky, kde teda tady dnes to bylo velmi podrobně popsáno. Takže ano, je možný, že prostě se tu aktu ten, ten horník nakazí že jsme tady Ivana Horáčka otestovali, ty vtipoval, že tam ty protilátky taky budou, teda před vypuknutím pandemie, ale to neznamená, že to prostě předádá. to jsou ty neúspěšné pokusy, který prostě někdy skončí smutně, smutí teda i toho, toho horníka, jako v tomhle případě, ale nebude to zdroj tady vlenský nákazy. Prostě zase, to už dávno by se našli v okolních vesnicích lidi, kteří by měli protilátky někdy předtím. Jako byli odebraný xkrát, jsou někde zamražený a prostě nic takového není. Takže jako tadyhle k tomu bych si dal velký otazník. Takže reální v podstatě připadají tyhle tři možnosti. Um, my víme, že... Ne, SARS-CoV-2, ten virus způsobující COVID, tak je zvláštní a je docela silný podezření, že se jedná to o přirozenou anebo umělou chiméru. Protože to, co je na něm zajímavé, je, že má, že teda je to blízký přílužnej rad G13 se viru, který údajně pochází teda z vrápence, a e, přitom má, e, má spike, e, gen pro spike, protein, který je fantasticky přizpůsobený lidským buňkám. Prostě e, ta afinita e, toho spike receptu, který se váže na naše buňky, na lidské buňky, tak je nesmírně vysoká a e, v, takže proto se na něj budu dobře vážet. Ale už se vůbec neváží na, netop, na netopejry. A to vyzkoušeli asi 30 druhů A to je už ta původní varianta toho viru. Tak ten jeho spike protein se strašně silně vázal na naše vníky na a a nevázal se na netopy. Takže to vypadá, že prostě jako došlo k rekombinaci a už nebo uměrný mezi virem adaptovaným na vrápence a virem adaptovaným velmi dobře adaptovaným na člověka. Za prvních půl roku se v podstatě ten spike gen neměnil. Jo? Nepřizpůsoboval se člověku. No, byl pořád stejný. Potom už se začaly hromadit nějaké mutace postupně, jo, ale e, už na začátku, když e, u těch prvních pacientů byl dokonale přizpůsobený e, lidským výhům. No a kdyby to tak i tady ven se ten spike protein. A je tam ještě jedna podivnost taková e, na rozdíl od všech příbuzných virů včetně toho nejpříbuznějšího e, Pokázejícího z tak ta má cílové místo pro furin, pro proteázu, která to tam štítne. A když se to štípne, tak se to ta takhle vychýbí a afinita tadyhle toho receptoru k lidským buňkám stoupne minimálně 10 krát ale spíš 20x. No, a tohleto už se ví, všichni od 93. roku, že je to strašně nebezpečný místo, že to virus, fakt to faktor virulence a že virus, který tady virulence tam má, tak, je, tak má obrovský potenciál jako nakažovat lidský buňky a vyvolávat teda pandemii. A, už, a ví se, už byly dělaný řada pokusů, Kdy teda tohle to místo tam přidali uměle, i v tom humanitním institutu e, si s tím letím taky hráli. Ale hrála si s tím celá řada laborekce, 11 laborek, tohle zkoušeli a prostě ne, to by se nemělo dělat, je to opravdu strašně nebezpečný věk, který tam tohle místo má. Tak jsou, tak jsou strašně nebezpeční. Takže najednou máme virus, který jako z zvrapence údajně a e, přitom má gen, který je dokonale přizpůsobený e, lidským výtám. od začátku byl dokonale přizpůsobený lidským výtám. Takže se začalo uvažovat, že teda došlo k nějaký přirozený kombinaci, kdy teda ten spike gen se dostal v kombinaci do e, genomů e, genomu toho daného viru z, z něčeho jiného. Mnoho se uvažovali teda luskouni, ale nakonec byl luskom očištěn od tohohle podezření, Prostě neodpovídalo to tomu. Jo? Ta podobnost byla fakt jenom povrchní. A ještě se, ještě velká pravděpodobnost, že ten luskom nebyl přirozený oskitelem těch koronavirů, který který jako ho decimovali, že se nakazili tu ní už v zajetí. No ale nebo to mohlo být udělané i uměle. Jako to je jako otázka. No, každopádně, kdyby to tak bylo, kdyby teda to byla chiméra, tak jsme to měli poznat, když se koukujeme na pepkolický slovníky a vracím se na začátek těch svých lekcí. Prostě ta naše teoretická práce, která jako jenom ukázala, že teda opravdu paraziti se liší bohatostí peptidického slovníku. A konkrétně této peptidického slovník především, Tak tady vlastně má takovou nějakou praktickou aplikaci. Kdyby jsme mohli zjistit, z čeho pocházejí teda ty dvě komponenty toho genomu, genomu SARS-CoV-2. No, tenhle ten článek teď každou chvíli vyjde v Communicative and Integrative Biology. Jak jsme postupovali? Postahovali jsme, kolik, 30 osm druhů savců. Prostě dneska už ty databáze proteónu jsou mnohem bohatší, než byly před těma osmi, 9 lety, když jsme si věčnili. Udělali jsme si z nich pro pentapeptidy, pro tetrapeptidy, pentapeptidy a hexapeptidy, prostě peptidy u dílce 4, 5 a 6 aminokysely, slovníky. Toto jsme si udělali jedenáct druhů koronaviru. kde jsme to udělali zvlášť pro spike protein a zvlášť pro, pro ten zbytek toho viru. No a pak už stačilo, tady jsme vyráběli slovníky, pak už stačilo spočítat vzdálenost, k tomu říkáme té, té imunologická vzdálenost, mezi každým z těch savců a každým tím virem, zvlášť pro, teda celé pro spike a zvlášť pro e, zbytek toho proteomu, toho daného viru. Takže každýho s každým, samozřejmě ne savce mezi sebou, by bylo zbytečný, ale prostě s každým z těch jedenácti virů jsme udělali takový e, jsme spočítali tu záluz. Ta zdálenost, ta je zajímavá. To jsme počítali, to jsme počítali jako počet aminokyselin, který se vyskytuje v tom viru a přitom se nevyskytují v proteomu toho daného sapce. Slov, Cože? Slov. Ne. Slov. slov ne, ne. No, počet slov, který se vyskytují v ve slovníku viru a přitom se nevyskytují v tom v slovníku toho savce. Eh, tohle se liší od toho, co běžně dělají imunologové, protože oni, když chtějí vyrobit, eh, zjistit, jestli třeba nějaký virus používá tzv. molekulární minimity, tak počítají podobnost a to na základě, kolik sdílených peptidů. Kolik jich mají společných. A to je chyba. To, tím, jsme nazad, tím jsme začali a pak jsme si uvědomili, že to takhle nefunguje. Že prostě to není důležitý, v kolika peptidy se shodují. Se, se, důležitý je právě, v kolika se liší. To důležitý pro ten virus je, aby se nelišil, pokud možno, od, od toho, aby neměl žádný peptidy na vlác. A když jsme tohleto si uvědomili a začali používat, tak najednou ty věci, které předtím byly takový nejasný, tak začaly dávat smysl. Tak co jsme zjistili? No, má bez spaj proteinů zcela jednoznačně zrábence. Měl 38 zvířat z různých, z různých, teda, o, o, snažili jsme se, aby mezi těma stavcema byly všechny ty důležitý klejdy savců, takže opravdu nejvíc teda s rápencem a to je jako opravdu hodně silně. Tadyhle, tady nemá cenu moc koukat na ty outgrupy. tam to je prostě málo společných proteinů, kvůli tomu, že jsou opravdu nepříbuzní. No, ale jako myslím si, že tohle bylo zcela jednoznačné. No a když jsme se podívali na Jo, tady to je standard error. My jsme dělali bootstrap analýzu, ty slovníky jsme ve skutečnosti kotažího dělali desetkrát a spočítali jsme i standard error toho, toho výsledku. Bylo to ještě jako adjustovaný na bohatost slovníků toho druhu a na velikost toho proteomu a jak toho proteomu savce, tak proteomu toho viru. No a jak to vypadalo s, ze spike proteinem? Pochází taky z vrápence, Nepochází. Spike je už toho prvního oseplenovanýho viru z toho prvního pacienta, tak dokonalé prostě adaptovaný na člověka. Tamhle uvidíte ty červené šičičky. Ostatní najdou se tam nějaké podobnosti, ale jsou to většinou domestikované organismy, které jako byly vystaveny stejnému spektru virů. Jako. Jo, takže budou mít podobný peptidické slovník. To je další věc, která ta naše eh, hypotéza jako předpověděla, že se budou připodobňovat eh, peptidický slovníky těch domestikantů eh, tomu člověku. Takže, co nám, nám řekli teda, no, teda sarskot-2 a i RATG13 jsou vlastně chymeriny spíš tedy jistě, přičemž většina jednou pokázela z něčeho adaptovaného na rápence a část z něčeho adaptovaného na člověka. To, jestli to pochází taky původně z rápence, nevíme, o tom peptidy teda nám nic neprozradili ale je to docela jako pravděpodobný vysvětlení. hned to, co jsem vám ukazoval, to se týtalo ty, ty sloupcové grafíky, se týkaly jenom e, SARS-CoV-2. Tadyhle je to pro těch všech jedenáct dělů. samozřejmě nemá cena, abyste se koukali na číslička. Koukejte se na právě modelu badu, protože ta značí nejkratší krátkou vzdálenost červený zase velkou zálec. Takže ostatní geny pro pentapeptidy, tak když se podíváme tak modrý ano, vrápenec, jak u SARS-CoV-2, tak u toho RATG-13, toho viru, který činění tvrděj, že získali zhovímka o vrápence a který se byl nejpodobnější vlastně tomu, tomu e, původci covidu. E, tady máte SARS-1. Vidíte, vidíte, že je to docela unikátní, takže se to moc nevyskytuje u těch danych těch ostatních dví. A tady máte spike protein. Tam zase vidíte, že v obou případech nejpodobnějších člověku a u těch ostatních vybrali jsme uh, viry. Prosím, prosím. Sobik podobný. Sobik. Sobik. Sobik, prosím, No, 139 a tady uh, u člověka 137 no. Jo, ten, ten je vlastně i tomu, co vyjaví. Když no, no, to se připodobují. Když no, je no. Tady jsou lidské koronaviry většinou a netopéři. No, takže to bylo takhle vybrané. Vidíte, že takhle krásně připodobují něnej člověk, ty prostě ostatní věry nejsou. Cože? Radge, je, Které... Rad je ten Voba. Který? Radge, tenhle ješenej. Jo, tenhle no, než, oba, už, na, prostě je. jakoby adaptovaný, ten z jejich spiky, je. Je, ne, adaptovaný na člověka a pikantní na tom je, že se primární sekvenci strašně moc liší. Tam, tam opravdu, když se vemou synonymní mutace, tak je tam velikánský rozdíl. A když se dobou nesynonymní, ty, které vedou ke změně aminokysel, a které ovlivňují eh, opravdu specifitu, na co se to bude vázat, tak tam skoro rozdíly nejsou. Strašně nízouční. No a tohle to zase, kdybych byl panelist, tak řeknu, že přesně takhle se přizpůsobuje gen, který má být exprimovaný v nějakém jiném zvířeti. Jo, protože se musí přizpůsobit eh, slovník těch, těch eh, synonymních tripletů. Prostě každej, eh, každá aminokyselina může být eh, kodovaná až šesti triplety. A u každého druhu jsou některých preferované. Takže když chci, aby se mi dobře exprimoval gen v člověku a ten gen by přitom pocházel z opice třeba, tak musím vzít eh, jako sekvenci těch aminokyselin a kouknout se, kterými tripletama je to kodovaný a změnit ty triplety na synonymní triplety, které u člověka jsou exprimované předností. Jo, to se takhle přizpůsobuje jako genetický inženýr, že když třeba chtějí exprimovat ten inzulín v nějakým zvířeti, tak musí upravit tímto způsobem. Takže potom se ten produkt liší v těch synonymních nutacích, ale neliší se v těch nesynonymních. Takže kdybych byl podezřívavý, to řeknu, že teda úplně na začátku, jako. A co pak k tomu jako původci covidu, tak bylo takhle jako upraveno. Tak, já jsem komu mluvil pořád o pentapeptidě. Tetrapeptidy nejsou zajímavé, protože všechny, v podstatě skoro všechny tetrapeptidy, které se vyskytují v tom relativně malém ale netopeira eh, viru tak se vyskytují u všech savců. Jo, ten proteon savce je o tolik větší než proteon viru, že všechny tetrapeptidy toho viru se vyskytují v proteinech toho, toho libo, libovolného savce. Takže na to nemělo cenu se koukat. Ale měli jsme ještě data pro sapeptidy a oni jsou vlastně zajímaví. <kly> Když se eliminuje z, z, toho, z těch proteinů nějakýho parazita určité pentapeptid, tak se automaticky eliminují všechny hexapeptidy, který tenhle pentapeptid obsahují. A těch může být až 40 krát tolik. Jo? Protože tadyhle, buď to je to modrý, že teda ta první aminokyselina, je jiná a může to být 20 možností, anebo to zelený, prostě tady to začíná úplně stejně, ale je tam nějaká jiná. zase asi může být 20. Takže... Ještě víc? Můžeš přijal ne? Ne, nevím, když... Jim, to byste musela užíst. Aby to bylo vám stále, tak... No, nevím, jak No, takže, jako, když... Když je selekční tlak na to zbavit se pentateptidů, co když přeskočí virus na nové hostitele, tak ta selek, ten selekční tlak je, e, tak vymizej i hexapeptidy a zřejmě rychlejc. Protože prostě jako jeden pentapeptid až 40 hexapeptidů. Takže když se podíváme na... Hexapeptidy, jak je to síma. Tak kdyby nám měli ukazovat, to, co se dělo, co se dělalo v desetiletí, to co nedávno se stalo. takže pentapeptidy říká, na co byl nejvíce, nejdočkovanější způsobený. A když potom krátce prošel přes nějaký jiný zvíře. Tak jak se to předpokládá, že teda se mě, něco nakazilo od topira, nějaká fretka nebo nebo lůzkou, nebo cokoliv tak je možné, že by se to projevilo na hexapeptidech a ono to něco ukázalo. Tady máme SARS-CoV-2 bez spike proteinů a vidíme, že úplně jasný signál TANA. <tějí> Fatimo, diskuse bude po přednášce. <tějí> A tady, jako najovstavě nějaký, jako další podobný, ale ta Tana úplně prostě jednoznačná. Ona trošičku byla vidět i v případě těch pentapeptidů, ale ne tak výrazně. Tady je to prostě jednoznačně, Tana. Přičemž Tana je takový hezký zvěřátko, proto jsem si tady pozval taky zoologii, aby když jako to upřesnili, ona je hodně příbuzná primátům, a dobře se pravdě chová v takže ji používají právě jako laboratorní zvíře a ve virologických laborkách ji rádi používají právě pro pasážování nějakých lidských virů. Že, že to točejí aby nemuseli tam mít šimpanze nebo makaky, které jsou drahé a špatně se s nimi pracuje, tak tam mají e, titany. No a jak je to ze spike proteinem? pak taky prošel tanou a ono ne. Ten zase ještě víc, ještě výraznějíc ukazuje, že nedávno ten původce toho, toho spike genu prošel krysou. A je nad ním je a ale podobnější je to teda krysa. V Tady zase e, pro všechny geny a zase je vidět, že Tana, k upomivu e, sníženě prošel i SARS-1, stálo by za to se kouknout trošičku na laboratorní historii nebo udělat podrobně tuhle analýzu i teda některých dalších zajímavých koronavirů. E, pak teda ještě tady z ty dva viry taky vypadají, že že mají něco společného s tanou. A to by se asi dalo zjistit, a když to nebylo zase v Číně, tak by se dalo zjistit, jestli v té laburce skutečně pasážovaly tadyhle ty viny v Tanitu. A tady je Spikegem. A zase vidíte, jak velmi silně tady signál ty U toho nejpříbuznějšího to rad GERG13, tak je podobnější myši než kryse a kryse je teda podobný Kde? Kde? Kde? Kde? taky, ale jako ten například teda sarsko 2 tím myši moc podobný není. Nebo je podobné, ale výrazně mý. Takže to fakt vypadá, že ta laboratorní historie, nebo ta nedávná historie, jak já tady len z to, že to muselo být v té laborce, takže ta nedávná historie těchto těch dvou virů se trošku liší. Ale každopádně prostě ten původce jako prošel zřejmě tím, tím nějakým podávcem. Tak, takže teď ten obrázek je takové nějaký pestřejší, takže většina genů okází teda s rápencem, ale nějakou dobu, relativně nedávno, prošla tanou. A, a Spike genu ukází z něčeho adaptovaného na člověka a nedávno cestou k Sarstov to prošlo krysou a cestou hrát G13 to prošlo možná krysou, možná vyšší. On ten rozdíl nebyl signifikantní mezi, mezi tou myší a krysou, ale zřejmě by stálo za to si pohrát s tím bootstrappingem a zopak udělat ho víckrát, aby se zjistilo, jestli to třeba ne, nebude signifikantní. Takže já mám pocit, že to, co jsme teď viděli, je... Velmi suspektní, já, si, já bych dokonce řekl, že, že je to přímý doklad pro to, že teda ten virus byl skonstruovaný tímhle způsobem. A ono to není celý, on tyhle ty dva viry, které ku podivu, mají takhle úplně stejnou historii a podivnou historii za sebou, co se týče historie, myslím, tý eh, hostitelský specifity, tak, ta tak se liší tak mají tím jedným důležitým znakem, to je právě přítomnost toho e, cílového místa pro Furin, které, jak jsem říkal, asi desetkrát až dvacetkrát zvyšuje e, afinitu k té lidským vůdce. Tady jsou příbuzní e, tohohle koronaviru. Nikdo další tam tohle nemá a jenom prostě tadyhle ten tadyhle potvora najednou se tam objevil objevilo tohle místo. A ještě k tomu je to e, zajímavé, že teda tam jsou dva argeníny z toho místa a oba jsou kódovaný strašně neobvyklým tripletem, který se teda používá právě v genetickém inženýrství v 50% případů, když se někam vkládalo tadyhle sto, e, tak se použil tenhle ten trik s tím, s tím arginínem a objevil se tam tenhle ten Kodo. Takže, jako, já si myslím, že ve skutečnosti <laughs> tam to bylo velmi střídně řečený. Je v e, jako se nám to hezky zlužuje, tady nám to asi teda nepřipadá v úvahu, že by teda nějaký jenom přírodovědec si nazbíral vzorky a uteklo mu to z toho vuhanského institutu. Prostě s tím s tím firem si někdo hrál a cíleně hrál a zkoušel prostě zvýšit jeho patogenitu a zvýšit jeho afinitu k lidské populaci. Jsou tady, pojmají nám tím pádem tyhle dvě možnosti. Buď to bylo přímo ve Hvanu a udělali to černý, a nebo teda někde jinde a někdo to chtěl hodit na Čína. E, takhle, teším se na diskuzi, zkuste si někdo zahrát na ďávolova advokáta a zkuste přijít na nějaký jiný scénář, který by vysvětloval ty naše výsledky, které jsme měli. Nemusíte chodit ani na Furin a na ty další podezřelé okolnosti, Bohatě stačí, když vysvětlíte to, co nám řekly peptidy e, o té specifitě těch předpů. Tak a proč teda si myslím, že to byli spiščí <laughs> Nedali k dispozici pracovní deníky. Prostě laborka, která prostě nenechá za takovouhle situaci nahrídelnou pracovních denníkům, aby se zjistilo, s čím tam vlastně dělali tak to je samo sobě prostě jako naprosto suspektní. Už v září preventivně nepřístupnily datavázy koronaviru. Ono to nejspíš začalo prostě už v létě a, i tam, a měli tam zvláštní událost nebo událost, onemocnili tam nějaký pracovníci. A reálidoro, že volně přístupná databáze prostě najednou nebyla volně přístupná. Bylo potřeba k tomu získat nějaké speciální povolení. A prosím si přímo eh, ta, jak cenky ši, ši, ši, ši, ši. Já si to je Nemůžu ji přijít na jméno. Eh, tak. Eh, ta hlavní prostě, takzvaná netopíří žena, která, jakou měla pod palcem, má pod pal ne, už nemá, ale měla pod palcem, eh, tuhle laborku na výzkum koronaviru a docela dlouho vedla celý ten vstav, eh, tak eh, to znepřístupnila zne ještě víc. A když se jí pak ptali eh, v roce 2000, prostě proč to udělala, tak říkala, že teda teďko nějak vypukla ta ta pandemie, tak tam byly heterský pokusy jako to tam prodiknout a tak to udělala. No, ona to udělala v prosím. Takže preventivně věděla, že budou heterský a znepřístupnil. V podstatě sabotovali Číňani, sabotovali vyšetřování ty události. Tam byla sice jako měsíc, tam byla komise, která to měla jako prozkoumat. Jednatý Prolustrovali a ze všech těch navržených, polovina byla čínská, polovina teda navrhovali američani nebo prostě někdo jiný. A ze všech těch navržených tam slavili jenom jednoho, a to byl Peter Dašák, který je velmi podezřelý, že teda tam financoval podivný výzkum a byl to teda autor takové té petice vědců za to, že teda rozhodně to nemuteklo z laborky. Přičemž teda on byl tajný autor, on to podstrčil, pak to podepsal teda taky, ale on to napsal, tu petici, jo? a pak jenom stánil lidi, kteří to mají podepsat. Takže prostě ten kozel, jako za takže jednak tam byly vybraný tyhle lidi, jednak jim skoro nic neukázal a jednak 14 lidí z toho je nechali zavřený v hotelu v karanténe. Jo, takže Číňané opravdu se snažili, aby se to nezjistilo, tak tady ten virus vznikl. Co mě připadá úplně nejpodejřelejší, tu sekvenci toho viru publikovala v lednu, v nejčů, v -Chen -Chen -Kli, a nevšimla si, že tam je to furinový výstup. Přitom to je něco, co je úplně nejdůležitější každý člověk, jestli tohodle prostě odborník, by si to všiml na první, na první pohled a okamžitě by začal být na poplach. Prostě museli to tam najít francouzi až poté, co to bylo odpublikované. A kdyby se to vědělo včas, kdyby se to vědělo už v prosinci, tak asi by k té pandemii nedošlo. Protože to by fakt to bylo uzavření, každý soubnej jako virolog by okamžitě chtěl by se uzavřely všechny hranice, protože tohle bylo jasný, že to bude prošlit úplně na ento. A ši o tom neřekla ani, ani Popper. Lahala ohledně vojenského výzkumu ve vojenském virologickém institutu, tam vlastně fungují Nejen dvě skupiny, ale dvě takový větve. Jednak vojenský výzkum a jednak ten civilní. A ona tvrdila, že tam žádný vojenský výzkum se nedělala, nedělá. Lhala ohledně té mimořádné události v tom ústavu. To taky prostě zaploukla a ve skutečnosti jsou data, které ukazují, že tam opravdu k tomu došlo, že tam bylo to onemocnění. Lhala ohledně původu toho příbuzného vyru. E, e, ve skutečnosti e, jako v žádném případě to nepochází e, ne, z metopířího hovínka, protože to by tam bylo asi 60%. Ono to vosekvenovali všechno na nějakým masivním sekvenování a normálně, když je to z také tak je přes 60, spíš 70% bakteriální DNA v tom v těch sekvencích, když se to podržilo ještě čas stáhnu, tak tam bylo asi 5 nebo 6 bakteriální DNA, takže to bylo prostě nějaké svinstvo, co navýchale v té laborce. Navíc teda o tady tom viru tvrdila, že ho vosekvenovali v roce 2018 a když se potom jako jiní odborníci podívali na ty sekvence, tak a tvrdila, že zpotřebovala veškerý materiál. A se podívali na ty sekvence, tak se do toho definitivního lišilo, lišilo v 5% pozic a byly tam úseky, které v tom původním poseklenovaným vůbec nebyly. Amplikovat, který se tam nevyskytoval. Takže rozhodně tenhle ten vzor je, byl získaný jinak než jak ona popisovala v tom svém druhém článku v nejčí. Ona dokonce ho přeměnovali, tenhle virus, takže se to špatně dohledávalo, odkud vlastně původně byl. A když teda na to lidi začali poukazovat, tak napsala druhý jako článek, kde teda vysvětlovala, že ano, že je to opravdu ten, který tehdy už byl useklenovaný, ale že ho přeměnovali, aby, aby, aby to byl systém v to je systém, že znamená, že to zrýnulo, vála a tak dále, ale rozhodně o tom lhala. No a jak už jsem říkal, lhala ohledně zmeprýstupnění té databáze koronaviru. Prostě opravdu v procinci žádný hackerský jako útoky nebyly. Za snadnou stranu jako celkem jednoznačně se tady o tom vyjádřila, takže jako proč nevěřit. Nicméně já tak úplně nevěřím. Takže já si myslím, že to taky nepřipadá v úvahu. Takže se nám to jedno Máme už i poslední vyšetřovací verzi. Pan prezident by asi teda to viděl jinak, ale, ale já to vidím takhle. A kdybychom šli trošičku do detailu, tak ve skutečnosti teda člověk že vzali virus adaptovaný na lidi a ještě ho teda trochu vylepšili, prostě vzali z teda ten gen spál, vzali virus adaptovaný na látence, spojili ve dohromady, hráli se s tím nějak, došlo na nějakým prostě v to určitě není výbuch, jako samozřejmě. V podstatě se nakazil třebně nějaký laborant nebo nějaký vědec, pak se projel linkou metra 2. to je jedna z jedenácti linek Wuhanu metra a vede kolem toho institutu a zároveň hociček toho institutu je teda i to tržiště s těma divokýma zvířatama. A všechny ty pacienti, kteří byli jako v tom prosinci, tak byli v nemocnicích, kteří leželi kolem tady linky metra číslo 2. Takže prostě projel se tam tudy zrovna covid, která dělá podle to, že v jednu chvíli člověk super přenaše, a už, už to je, už to odstartovalo. Tak, a proč tady, hlas, to si myslím, že, že by se o tom mluvit mělo? No, hlavně kvůli tomu, že tenhle typ výzkumu se v tichosti dělá, eh, no, na celém světě ne, ale v mnoha zemích eh, po světě. Eh, proti tomu, jak byl původně regulovaný, eh, regulovaní genetický inženýrství, tak ta regulace je dneska mnohem mírnější. Tady bylo jako moratorium, e, e, který zaved Obama na financování výzkumu těch gain function, to, jak se teda zvyšuje umělé virulence e, nějak, nějakých patogenů, tím, že se prostě jelépešně. Za Trumpa byl, bylo pozměněný a vsunula se tam možnost výjimky a tím pádem ten Pítr Daša byl schopný, směl, nevíme, kdo to přesně povolil, eh, provádět tyhle ty pokusy i v Číně. Eh, ten výzkum, jednak tu laborku vlastní postavili francouzi a ty tomě Číjani ho tam, ho tam vykopali. A jednak ta, ta, ta čenkli, tak měla docela slušný granty, který vlastně přiklel ten Peter Bašek. Tohle se zřejmě děje na celém světě. Se dělají tak, takovýhle v tichosti, se dělají takovéhle extrémně nebezpečné pokusy. A já, když začala tady, ta, když začala tahle pandemie, tak jsem říkal, no je to blý ale měli jsme opravdu štěstí, ten covid je v podstatě v proti tomu, co teda by pravě mohlo ve skutečnosti přijít. No, to není v žádném případě to nejhorší, co, co se dá rychle udělat. Tohle by dneska zvládla slušná laborka za, ne, za měsíc. Už před těma, nevím, jestli jste si všimli, ty citace jedné, kterou jsem tam ukazoval, kdysi dávno, kde to má. Ne, to není ona. Eh, tohle. Tak to tým, docela velký tým, eh, připravil přesně takovýhle virus. Ne, přesně takovýhle. Eh, oni vložili ten spike, gen pro Spike protein do e, viru, e, prostě ten spike byl adaptovaný na myš. Jo. A zkoušeli, co to udělá, a zjišťovali, jak se tím dále zvednou patogenita toho viru a tak dále. Já bych pozornil, že teda Cenkli, Ši byla spolu, a studie, takže prostě stačilo, stačilo zopakovat to, co už předtím dělala, a akorát použit jiný virus a bylo to. Prostě tohleto dneska připravit je maličko, se dá se připravit v mnohem horší věci. A teď jsme viděli jako v přímém přenosu, co si může dovolit země, která má k dispozici atomový zbraně. Udělat atomový zbraně není zas tak jednoduchý a udělat jich dost, aby opravdu se vás báli i ty velmoci, tak to je celá náročný, ale pak už si můžete dělat, co chcete. Pak můžete kašlat na všechny mezinárodní smlouvy, e, úplně na všecko. Jo? Udělat atomovou zbraň, opakuji, není snadné. Nebo dostatek zbraň. Ale udělat prostě opravdu hodně nebezpečnou, stejně nebezpečnou e, jako biologickou zbraň, to je hračka. Jako právní města dostatečně okrolá skupina teroristů udělá v, v garáži. A myslím si, že jestli, chce, jestli chceme přežít, tak musíme vymyslet, jak tohle regulovat a udělat co nejpřísnější způsob regulace mezinárodní kontroly tohoto typu pokusů. Prostě není možné, aby třeba z nějakého moratoria dával, dávali výjimku v jedné zemi. To prostě musí být nějaký mezinárodní orgán, který případně by něco takového mohl dovolit, ale, ale jako s tímhle bychom si neměli zahrát. Tak, to je asi všechno.